Most pedig szeretnénk felkérni Derek prince hogy az iges szolgálatát folytassa. Hányatok kaptatok áldást délelőtt, dicsőség az Úrnak, nyissátok ki a szíveteket, és hallgassátok Istenek az igéjét, és hiszem, hogy a Szentlélek továbbra is tanítani fog benneteket. Ma este szenvedélyes, teljes szívből való hitről szeretnék tanítani. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlévők nagy többsége hisz Jézusban. Van hitetek Jézusban. But the question is, do you have passionate faith? A kérdés azonban, amiről ma este beszélni szeretnék, hogy ez a hit mennyire szenvedélyes. Good many years ago I read the story of Catherine Booth Clyburn. Néhány évvel ezelőtt olvastam egy történetet a Catherine Booth cannonroll who was the youngest daughter of William and Catherine Booth, the founders of the Salvation Army. Aki a Útfordcsereg alapítójának William C. Boothnak volt a lánya. And Catherine herself pioneered the Salvation Army in France, és ez a hölgy, uh, indította el az And she came to have the French title, azt a nevet ragasztották rá, la maréchal, the marshal, And in her book, she just posed this question és ebben a könyvében foglalkozik ezzel a kérdéssel. azt mondja Jézus szenvedélyesen szeret bennünket. és azt akarja, hogy mi is szenvedéllyel szeressük. Úgyhogy az a kérdésem hozzátok ma este? do you love Jesus. nem csak annyi, hogy szereted -e Jézust, But do you love him passionately? Annem Szentvédi tudod -e szeretni. And I want to take as an example of passionate love some women to whom Jesus ministered in the gospels. Most mutassak egy példát az evangéliumból egy hölgy szerepel benne aki szenvedélyesen szeretett. The first story is taken from Luke chapter seven. 7. több példát is megnézzünk az első a Lukács 7 található. And we'll read the story beginning at verse thirty-six. És a harmadik hatos vers-t fogjuk olvasni. And uh, we'll read it through in stages. is uh, nem egyből végig, hanem facassonként fogjuk olvasni. First of all, verse thirty-six through verse thirty-nine. a harmadik hatos vers-től a harmadik kilences Then one of the Pharisees asked Jesus to eat with him, and he went to the Pharisee's house and sat down to eat. And behold a woman in the city who was a sinner when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house brought an alabasca flask of fragrant oil and stood at his feet behind him weeping and she began to wash his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. You read them. Kérte pedig őt, egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen, annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozott egy alabásrom szerence drága kenetet, és megállván hátul, az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta a lábait, és megkente a drága kenettel. De Flask, that she brought to Jesus, was probably the most valuable thing she'd ever owned in her life. Ever heard egy olyan korsó kenetet hozott Jézushoz, amely valószínűleg a legnagyobb értéke volt egész életében. The in the flask was very valuable. Nagyon drága és értékes volt ez a kenet, amely abban a kis And korsóban a volt. And the flask itself was made of alabaster. Maga a korsó is alabástrombóképződött, which was extremely valuable. Ez is rendkívül értékes. Nem ellenőriztem le, de úgy hallottam, hogy az alabástrom korsókat olyan módon készítették, hogyha az ember hozzá akart jutni a benne lévő anyaghoz, például kenethez, akkor el kellett törnie a korsót. It could never be used again tehát a korsót, ha egyszer eltörték, akkor már nem lehetett többé használni. So Úgyhogy ez a bűnös nő odajött Jézushoz. Túlságosan humble to stand in front of him. Túlságosan, uh, zavarban érezte magát ahhoz, hogy szemtől szembe megálljon vele. She stood him, ezért hátulról him. közelítette meg. És míg the time he was eating, és vacsorázott. She was washing his feet with her tears. A könnyeivel mosta meg a lábát. And wiping them with the hair of her head. A a meg, and kissing them. Lábát, and anointing them with this very precious oil. So let me go on reading now. felolvasást. 39. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he spoke to himself saying, This man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him, for she is a sinner. Let's read that. Mikor pedig ezt látta a Farizaus, aki ő meghívta, mondta magában Ez ha proféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. Now Jesus knew what he was saying in himself. Jézus pedig tudta, hogy ez az ember mit gondol magába. És megválaszolta azt a kérdést, amit ez az ember hangosan felvetett. In verse 40 and following, es vers kezdve ezt látjuk. And Jesus answered and said to him, "Simon, I have something to say to you." So he said, "Teacher, say it." És felelve Jézus mondta neki: "Simon, van valami mondani valom neked." És az mondta: "Mester, mondjad! And then Jesus continued, There was a certain creditor who had two debtors. One owed him five hundred denarii, and the other five. And when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more. And he said to him, You have rightly judged. Read that. A történet tehát így szól, egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adósa volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mond meg, melyik szereti őt jobban. felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el, és Jézus mondta neki, igazán ítéltél. Going on at verse 44. Nézzük meg a 44-est. Then Jesus turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. You gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. You did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. For to whom little is forgiven, the same loves little. És <laughs> az asszony fordulván mondta Simonnak, Látod-e ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, a lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözte a lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg a lábaimat csókolgatni. Olajjal a fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg a lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Majd pedig a 48-as vers, pedig a vers, és mondta annak, megbocsáttattak neked a te bűneid. And those who sat at the table with him began to say in themselves, Who faith has saved you. Go in peace. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukba mondani: Ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja, Mondta pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged, eredje békességgel. Exactly how that last phrase comes out in Hungarian? Nem tudom, hogy ez az utolsó mondat vagy két mondat hogyan szól magyarul. The English translation says go in peace. Az angol fordítás azt mondja, hogy menj békességben. But the original Greek says go into peace. Az eredeti görög viszont úgy fejezi ki, hogy menj be a békességbe. She came without peace. Ez a hölgy békesség nélkül jött. De kilépett erről a helyről bele a békességbe. She just had one opportunity. Ez erre egyetlen lehetősége volt so csak. So far as we know Jesus is only in that city once. Amennyire tudjuk, Jézus csak egyszer járt ebben a városban. Lonely, guilty, és volt a városban ez a hölgy, magányos, bűnös, és rendkívül boldogtalan. Senkinek nem kellett felhívni a figyelmét arra, hogy bűnös. She knew that too well already. Nagyon, nagyon jól tudta magától is. is. Mégis úgy gondolom, így gondolkozhatott magában. Legalább, hadd érintsem meg egyszer Jézust. Úgyhogy elhozta az alabástrom korsócskáját, és a szeretetét ilyen módon kitöltötte Jézust. Amit tett, mind a szeretetből tette. And she left a totally different woman. És egy teljesen más nőként hagyta el ezt a helyet. When she came in, she was guilty, unhappy, miserable, condemned. Mikor bejött, bűnös volt, boldogtalan volt, nyomorult volt, kárhozott volt. And when she left, she was free. És mikor elment, szabad volt. She had no more guilt. Nem volt többi bűntudata. She didn't despise herself anymore. Nem vadotta többé magát. Valami megváltozott benne. She had met Jesus. Találkozott Jézussal. And she had worshipped him passionately. És imádta őt még hozzá teljes szenvedéllyel. She had given everything Mindent beletett ami volt. The most she owned. A legdrágább javát ami csak volt. An alabaster flask and the in it. Ezt az alabástrom korsót a benne lévő kenettel együtt. She had the flask, eltörte a korsót. Out the oil, és kitöltötte az olajat. Megmosta Jézus lábát a könnyeivel. Wipe them with the hair of her head, hajá, hajával törölte meg. And them. És megcsókolta a lábát. Tudjátok, hogy ez mit jelent? was passionate faith. Ez azt jelenti, hogy szenvedéllyel szeretett. A vallásos emberek persze kritizálták. Persze a vallásos emberek téged is fognak kritizálni. Hogyha túlságosan szenvedélyes vagy a hitben, de szeretnék egy kihívást intézni minnyájatokhoz. Csak nem hatvan éve ismerem már az Urat. Amikor megtértem, filozófus voltam, és nagyon intellektuális beállítottságú. Isten azonban a hatvan év alatt nagyon sokat elvégzett bennem. Persze, elég hosszú időbe telt. De azt tudom elmondani, hogy szenvedéllyel szeretem Jézust. Nem félek attól, hogy kicsúfolnak, hogy érzelgős vagyok. Tudjátok, hogy a britek mennyire nem érzelmesek? talk about the stiff upper lip. Uh, stiff upper lip. Uh, Híres az ő merev felső ajkuk, hogy soha meg nem mozza. You never cry. Soha nem sírnak, emotion. nem mutatják ki az how soha nem mondják a másiknak, hogy szeretik. people how much you love them. soha nem mondtuk egymásnak, hogy szeretik you love them. You never tell people how much you love them. You bár csak visszamehetnék és máshogy csinálhatnám God, uh, de azt szeretném mondani nagyon hálás vagyok istennek hogy megszabadított ettől a merev ajaktól I love Jesus szeretem szenvedélye Jézust and I... and i want to tell him so és az ajkaim is ezt kifejezik. I don't want to have an love Nem szeretnék egy kifejezetlen szeretetet magamban elrejteni. That's what I grew up my Így nőttem fel, ez volt a családomban. I don't know how the are. Nem tudom, milyenek a magyarok. Maybe you're a bit like the Talán kicsit hasonlítanak bizonyos szempontból a britkel. Lehet, hogy vannak ilyen merev ajkú magyarok is. I don't know. Nem tudom. But if you have I've got good news for you. Deh igen, akkor jó hírem van a számatokra. God can change you. Isten meg tud változtatni. If he can change the British, he can change the Hungarian. Ha briteket meg tudta változtatni, akkor a magyarokat is meg tudja. Where I have been recently in Britain. Nemrégiben jártam Britániában. I've been Sharing this truth with my own British people. És a saját brit népemmel megosztotta ezt az igazságot. And I was in a big meeting, not big by these standards. Egy nagy összevetel volt persze nem a témérzétekkel. But, but there were about 2,000 people there. De ott is volt az érve, 2000 ember. British people. Britek. And I them what had been doing for me. nekik, mit cselekedett Isten velem. And something supernatural happened. És valami természet fölötti dolog történt. They all started to clap instantaneously. Mind spontán elkezdtek tapsolni. It was supernatural. esemény volt. Because nobody led them. Nem senki nem vezette And Nem úgy volt, hogy egy elkezdi aztán még egy aztán még But they egy. But all started simultaneously. mindenki. Two people. Két ezer brit. And I believe it was a moment of liberation for those people. Azt gondolom, hogy a felszabadulás pillanata volt ez they számukra. They were set free from the stiff upper lip. Megszabadultak a merev alku So I want to go on a little bit with this theme. How the bestiek még erről a témáról egy kicsit. I want to talk about another occasion on which a woman anointed Jesus with oil. Egy másik eset is van a bibliában amikor egy nő olajja kerí meg Jézus. Just before his crucifixion. Nem sokkal a keresztrefezítése előtt. And it's recorded in three gospels. Ez három evangélium is felidézi. In Matthew, in Mark and in John. A Matthaeus, a Mark a János is. And From each of the Gospels we learn something that we don't learn from the others. Its mindgyik teljeedzi tartam az olyan elemet, amelyet a többi nem. So we'll start with Matthew, kezd a.: chapter 26, huson 26. and we read verses 6 to 13, és hattól tizenzámas verse. Ranggolul majd magyarul. And when Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper. A woman came to him having an alabaster flask, flask of very costly fragrant oil. And she poured, on it, poured it on his head as he sat at the table. But when his disciples saw it, they were indignant, saying, why this waste? For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor. But when Jesus was aware of it, he said to them, why do you trouble the woman? For she has done a good work for me. For you have the poor with you always, but me you do not have always. For in putting this fragrant oil on my body, she did it for my burial. Assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her. És mikor Jézus Betániában, a Poklófon házánál volt, mentő hozzá egy asszony, akire volt, a Drága Kenetnek alabásom szerencéje, és az ő fejére töltötte, amint az asztalnál ült.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 Valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ez én velem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére. Most religious people don't like passion. A legtöbb valószínűsű ember nem szereti a szemvedi. They want to keep everything in a way under their control. Szeretnék a dolgokat mindig az ellenőrzésük alatt tartani valami féle They want everything to be nice and orderly. Szeretnék, hogy a minden ékes, rendben, szépen rendezetten folyjon. And preferably pretty, pretty quiet. És lehetőleg csendesen is. Years ago in Sweden there was a little boy who went with his father to the Swedish State Church. Néhány évvel ezelőtt hallottam egy svéd kisfiúról, aki elment az apjával együtt a svéd államegyházba, and was very quiet and very ahol minden nagyon ékesen, ékes komolysággal szép csendben zajlott. Egy idő után azonban a kisfiú húzgálni kezdte az apukájának a kabát ujját. And he said, Daddy, where is the Mondta, hogy apuka, hol van a holttest? Mert azt gondolta, hogy temetésen vannak. Today there is no corpse here. Ma itt nincsenek hullák. So Ezek we'll után chapter 14. nézzük meg, Mark evangéliumának 14. fejezetét. The same story told again. Ugyan az a történet egy másik változatban. And we begin at verse three. Hármas verse And being in Bethany at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on his head. Mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál volt, amint asztalhoz ült. Egy asszony ment oda, akinél alabástrom edény volt, valódi és igen drága nárdus olajjal, és eltörvén az alabástrom edény kitöltötte azt az ő fejére. Mark, tells one thing that Matthew didn't tell us. Mark tehát egy olyan elemet említ, amelyet Máté nem. She broke the flask. Hogy eltörte a korsót. After that it could never be used again. A korsó többé nem volt használható. She just had one opportunity in her life to do this thing for Jesus. Egyetlen lehetősége volt élete során hogy ezt megtegy Jézusért. she sacrificed the most precious thing she owned to do it. Ez feláldozta az általa birtokolt legdrágább valamit. And the disciples criticized her. A tanítványok kritizálták őt. And they said this could have been sold for more than 300 denarii. Mondták, hogy ez több mint 300 dénárért érhet elhetett volna adni. For in those days a denarius was a day's work. Abban az időben a dénár egy napszámot jelentett, tehát egy napi bért. So tehát hogyha egy több mint 300 dénár értékű valamiről beszélünk, you körülbelül egy év munkájának az értéke. Just do a little mental calculation. számolgat, szorzol. Nem tudom, milyen az életszínvonal itt Magyarországon, de mondjuk, hogy titkárként tevékenykedsz, és végig, mennyit keresnél egy héten, és szoroz meg 52-vel, és mi csinálsz ekkora összeggel? Ez, ezzel az értékkel ami benne van ebben a korsóban Have már olyasmire, hogy egy évi keresetedet adodod Jézusnak. Nem a pénzeteket szeretném elkérni, ne értsétek But Csak szeretném ezt megkérdezni. Hogy mennyit ér neked igazából Jézus. Then we go on to John's Gospel. Nézzük meg most a János Evangéliumát. Chapter 12. 12-es fejezetet. Verses 2 and following. Második And it says there in verse 2: Then they made him a supper. And Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. Második vers. Vacsorát készítettek azért ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ő vele. A következő vers, a Mária nevet említi, rájövünk, hogy ki is ez a nő, akiről szó van. She was the of and Martha, and Mary, and Lázár és Márta testvére Mária az. And it was she who came. Ő volt tehát ez az asszony. In verse three, Mary took a pound of costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. So we get to learn a little more in John's version. Mária azért elővette egy font igazi drága nádusból való kenetet, megkente Jézus lábait, megtörölte lábait a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával, tehát a Jánosféle leírásból még többet tudunk meg. The two tell us that she his head. Az előző két uh, evangélium annyit árul el, hogy a fejét kente meg, But this one tells us she feet, his feet. ez pedig azt mondja, hogy a, fejét, a feje mellett a lábát is. És Jézus úgy nyilatkozott erről, hogy mind ezt a temetésemre tette. Tehát Máriában Mariában volt egy próféttai szellem. Something in belül azt mondta neki, hogy Jézus hamarosan meg fog halni. And so she came ahead of time and anointed him for burial which was the Jewish custom. Úgyhogy a temetésre már egy kicsit uh, idő előtt felkente, megkente, hiszen ez volt az zsidó szokás. If she had waited until he was dead it would have been too late. Ha megvárta volna amíg meghal, akkor már késő lett volna. Because There was no opportunity to anoint that crucified body. Nem volt már idő és lehetőség a megfeszített testét Jézusnak a temetésre megkenni. Látjátok, mennyire fontos a szent szellem késztetéseinek engedni? Even when you don't understand the reason? Akkor is, ha nem értett, hogy pontosan mit miért. Mert hogyha Mária ezt nem tette volna meg, akkor Jézust nem kenték volna meg a temetésre. A szent szellem azonban már jó időben megmutatta neki, hogy mit kell tenni. Lukács evangélium egy további fontos adatot közöl erről a Máriáról. A tizedik fejezetben. We read the end of the chapter. A fejezet legvégén. Beginning at verse 38. Harmens 8-as verstől kezdődően. Now it happened as they went that he entered Jesus entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house. Pedig, hogy mikor az úton mentek, bement egy faluba és egy Márta nevű asszony befogadta őt a házába. And, and Martha had a sister called Mary who also sat at Jesus feet and heard his word. És ennek volt egy Mária nevezetű testvére, aki Jézus lábainál leülvén hallgatta az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, előállván azért mondta, Uram, nincsen arra gondolt, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak, mondd azért neki, hogy segítsen nekem. And Jesus answered and said to her Martha Martha you are worried and troubled about many things but one thing is needed and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her Felelvén pedig Jézus mondta neki Márta Márta szorgalmas vagy és sokra igyekezel de egy a szükséges dolog és Mária a jobb részt választotta mely el nem vétetik őtőre Now I want to say, I thank God for the Martians. Én azt szeretném mondani nagyon hálás vagyok Istennek a második. Hol is tartanánk Azok nélkül? akik elkészítik az ételt, kit meg kitakarítják a házat, gondját viselik a ruhának. Isten áldja meg minnyáját. I owe much to them myself. Én magam is nagyon sokkal tartozom nekik. But some people are not called to be Vannak azonban emberek, akiknek nem a Márta az elhívás. Hanem a Mária. És that's not an easy calling. És ez nem egy könnyű elhívás. It means in a way you set yourself apart from the usual activities. Ez valahogy azt jelenti, hogy az ember elkülöníti magát a szokásos tevékenységektől. And you do things which some people consider impractical. És olyan dolgokat tesz, amelyeket a kívülállók esetleg uh, gyakorlatiatlannak tartanak. És lehet, hogy a Márták azt szeretnék, hogy változ meg. Mary sat at the feet of Jesus. Mária azonban ott ült Jézus lábaiban. És hallgatta, amit mond. And Jesus said of her, "Mary has chosen that good part which will not be taken away from." Mária azt a jobbik részt választotta, amelyet nem lehet elvenni tőle. So, I don't believe myself that Mary would ever have anointed the feet of Jesus if she hadn't been sitting at his feet first. Én úgy gondolom, hogy Mária soha nem kente volna meg Jézus lábát, ha előtte nem ült volna ott hosszú időn át, és hallgatta volna. Olyan kapcsolata épült ki Jézussal a hallgatáson keresztül, amely különösen érzékenyítette. És kialakult benne, a, egy, amit úgy mondhatnánk, hogy szenvedélyes szeretet Jézus felé. So what's your relationship to Jesus? A kérdést tehát az, hogy a te kapcsolatod milyen Jézusssal? Do you have faith in him? Hiszebb benne. Do you love him? Szereted ült? Do you love him passionately? Szereted ült szenvedellyel? Or are you a little bit afraid of what Martha might say? Vagy attól félsz, hogy majd a Márta mit fog mondani? Sometimes you want to go a little further, but then you think about what the critics will say. Van néha olyan érzés benned, hogy szeretnél előrébb lépni, de aztán utána eszedbe jut, hogy mit fognak a kritikusok mondani. To out one thing to you. Hadd mutassak meg egy dolgot nekem. The the Amikor Mária eltörte ezt a kis korsót, az egész ház megtelt a Kenet illatával. Even the critics were blessed. Sőt, még a kritikusok is áldás vett. They didn't agree with it, but they still got the fragrance. Nem értettek egyet az egészszel, és mégis áldás merítettek az illatból. So Úgyhogy hadd mondjam nektek azt, ne féljetek, szenvedéllyel szeretni Jézust. És bár ennek a történetnek a főszereplői hölgyek, férfiakra ugyanúgy vonatkozik. Men also can love Jesus Férfiak is tudják szenvedéllyel szeretni Jézust. Hadd mondjak el egy dolgot, ami nagyon személyes. Ezért nem is könnyű számomra, hogy elmondja. But úgy érzem, Isten azt akarja, hogy tegyem meg. Hányan emlékeztek feleségemre Ruthra? Well, she was a beautiful woman. Egy csodálatos, gyönyörű hölgy volt. And she loved me deeply. És nagyon mélyen szeretetten And I loved her deeply. Én is nagyon mélyen szerettem őt. And basically we had what you could call a perfect marriage. És alapvetően azt mondható a házasságunkról, hogy tökéletes volt. But then it pleased the Lord to take her to himself. Végül azonban úgy esett, hogy az Úrnak azt tetszett, hogy magához szólítsa. And I said, Lord, she was yours before she was mine. Én azt mondtam az úrnak: Úrám, hát a tiéd volt mielőtt az enyém lett volna. And you have every right to take her back. Minden jogod neked megvan. But it was very for me. Ugyanakkor rendkívül rendkívül fájdalmas volt ez az eset számomra. And I spent a long time grieving for her. És hosszú időn át gyászoltam. And I got letters from all over the world kaptam leveleket világ sok tájáról. From brothers and sisters in Christ everywhere. Kristus a testvéreim minden ünnen, uh, megkerestek. Offering me, me részvétüket és megerősítettek, hogy imádkoznak értem. And 84. Egyikük a 84-es idézte számomra. Psalm 84 and verse 6 annak is a hatos versét. És csak azért mondom el, mert Isten mondja, hogy mondjam el ezt Úgy érzem, Isten akarja, hogy elmondjam. Nem az a célom, hogy magamra vonjam a figyelmet, hanem bizonyos módon Jézus dicsőítsen. Ez az a vers tájat, amelyet ez a hölgy idézett számol. I don't know that I ever met her personally. I don't remember her name. Nem is emlékszem, hogy találkoztunk valaha személyesen, A nevérés sem emlékszem. I'll read the verse from the psalm. Ha olvassam fel ezt a zoltár verse. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. Hetes versről van szó. Át a síralom hölgyién forrásá tesisik azt. Bizony áldása borítja el korai eső. Now in is uh, is, is in Az angol fordításban baka völgye van, amely héberül sírálmat jelent. So it means as they pass the of Tehát amikor átmegyünk a sírás völgyén, és ez a hölgy a következő magyarázatot fűzte hozzá. Át kell menned ezen a sírás völgyén. But you don't have to stay there. De nem kell ott maradnod. Really és ez nagyon szólt hozzá. És ezeken az egyszerű szavakon keresztül Isten megérintett. one hour I couldn't read any further in the Bible és egy órán át semmi más nem bírtam olvasni a bibliából. Then it says in the same verse. Ugyen a vers úgy folytatódik. They make spring, hogy forrássá teszik azt, or a fountain. Vagy kútta. And at that moment God opened a fountain in me. Ebben a pillanatban Isten egy kutat nyitott meg a belsőmben. It was quite beyond anything I could have expected or achieved by myself. Olyan dolog volt ez, amit egyáltalán nem is vártam, és még kevésbé magamtól értem volna el. And it was a of Az együttérzésnek a kútja fakadt fel bennem. It was not from nem magamból, I don't have it in me. nem bennem van ez, it came from God. hanem Istentől jött. És teljesen új együttérzés töltötte be a szívemet az emberek irányában. Valami olyan érzés, amely korábban nem volt meg. always tried to help people. Mindig próbáltam segíteni embereknek. I have ministered to thousands of people. Sok ezer ember felé szolgáltam. But this was something different. De ez valami más volt. It was olyan valami volt, amely nem belőlem származik. Egy olyan kút, amely megnyílt bennem. Az együttérzésnek a kutya, And life it's a saját életemben ez egy sajátos formát öltött. A szegények iránti együttérzés. Lonely, magányosok iránt. És különösen az egyedülálló anyák irányában. And God has opened my eyes to see the need of single mothers. Isten különlegesen megnyitotta a szememet, hogy észre az egyedülálló anyák szükségeit. Úgy gondolom, hogy az egyházak többsége nem teszi meg azt, amit meg kellene tennie ezen a területen. És aztán rájöttem olyan módon, ahogyan korábban még soha. God me twice to marry a hogy Isten kétszer is egyedülálló anyá valvalú házasságba bo vezetett. when bene. I married my first wife Lydia, mikor az első feleségemmel, Lidiával összeházasodtam, azonnal nyolc uh, örökbefogadott lánynak az apja is lettem. Később Kenyában még egy kilencedik kislányt is egy fekete kislányt is örökbefogadtunk. And then, when I my wife, Ruth, és aztán mikor a második feleségemet Ruthot elvettem, she brought with her three adopted children that she and her first husband had. Ő is uh, három gyereket hozott az első házasságából, so akiket ugyancsak 12 Úgyhogy tizen, a két házasságomon keresztül tizenkét örökbefogadott gyerekem. Hányan tudjátok magatokról ugyanezt elmondani? <laughs> I don't take any credit for it. Nem, magamnak tulajdonítom az érdemet. Nem jó motivumok vezettek engem ebben. Azért the the cselekedtem így, mert az Úr így vezetett. And he gave me two wonderful wives. És két csodálatos feleséggel áldott meg. Me add, so add one after the other. De had mondjam el, hogy nem egyszerre, hanem egymás után. So, Today I have nine adopted Jewish children, ma van kilenc örökbefogadott zsidó gyermekem, egy örökbefogadott angol gyermekem, és egy örökbefogadott afrikai gyermekem, és egy örökbefogadott arab gyermekem. Now I I Hadd mondjam el hogy nem áldozatként éltem ezt meg. Hanem több áldást nyertem ezen keresztül, mint talán a legtöbb ember. Ma az egyetlen zsidó örökbefogadott lányomtól 27 unokám van. Egy másik zsidó lányomnak öt unokája. Just take two daughters. csak két lány. The rest el gives hozzá what great grandchildren. Csak a dédunokából 32 van. Hányan you can say the tudjátok magatokról ugyanezt elmondani? I think God did it for a reason. Ugyanazt mondom, Istennek meg volt a jók erre. Because God has given me a calling to care for single mothers. Mert Isten úgy érzem, hogy adott egy elhívást, hogy törődjek az egyedülálló anyákkal. És emlékeztessem a keresztényeket a szegények iránti felelősségükre. Mondhatja erre valaki nekem, hogy na, akkor mondd el, hogy te mit tettél. Well, I have 12 adopted children. Hát, 12 örökbefogadott And gyermekem van. Mar, kétszer is egyedülálló anyát vettem so a feleségül. Úgyhogy nem olyasmit prédikálok, amit nem tettem meg. Me. Mégis a szívemben az előbb elmondott pillanatban egy egészen új forrás fakadt föl. Weeping, a sírás völgyében. Isten egy kutat, egy forrást fakasztott. És tudom, hogy ez nem én vagyok. Hanem rajtam keresztül átárad. Ki árad belőlem. És bizonyos helyzetekre nem tudok elérzékenyülés nélkül gondolni. mikor olyan gyermekekre gondolok, akikkel senki nem törődik. Olyan asszonyokra, akik egyedül küszködnek, hogy fölneveljék a gyermekeiket. Könnyekkel telnek meg a szemeim. És ez nem Derek Prince. Ez valami más, amit Isten bennem elvégzett. Kutat nyitott meg. És van egy különleges imám ebben a témában. Isten soha ne enged, hogy beszenyeződjön ez a kút és soha ne is száradjon ki. And when it speaks about the opening of the fountain, és amikor a, a kútnak a felfakadásáról van szó, then it continues in the same verse to say this. akkor ugyanaz a vers még malamit mond. The rain covers or fills the pool, hogy az eső betölti a, a pocsolyákat. And that's the same Hebrew word that's used for the latter rain ezt a, a, a Hébert szót használják a kései esőre. So when God opens the fountain, amikor Isten tehát felfakasztja a forrásokat, sends rain on the pools. elküldi a medencékbe, a, a, a, a mélyedésekbe az esőt. And you know what the pools are? Tudjátok, mi ezek a mélyedések? The low ezek azok a, a, a alacsonyan fekvő helyek. God pours out his spirit on the humble. Isten kitölti a szellemét az alázatosokra, the meek, a szelidekre, are despised, azokra, akiket mások kicsúfolnak, no azokra, azokra, akikre a világnak nincs ideje. Istennek viszont van He ideje ő rájuk is, és törődik velük, them. szereti And őket. És én is szeretem őket, mert Isten szereti őket. Ez nem volt benne a vázlatomban, de most már megvan. Hadd mondjak még egy-két dolgot a szenvedélyes hitről. I find the Bible is the most dramatic book in the world. a Biblia a legdrámaibb könyv a világon. God has a wonderful sense of drama. Istennek fantasztikus drámai érzéke van. He has dramas in the Bible that nobody else could ever have thought Olyan drámákat ír a Biblia, amelyeket kitalálni nem lehetne. And I just want to mention about three or four. említsek hármat négyet ezek közül. First of all when the walls of Jericho fell down. amikor All the people let out a loud shout. Az emberek a fal körül egy hatalmasat kiáltottak. And the priests blew on the shofar, the ram's horn. A papok pedig fújták a koszszarvból készült shofar And all those impregnable impregnable walls collapsed in a moment. És az, az áthatolhatatlanok törő fal egy sem alatt ledült. Tell me that wasn't dramatic. Nem drámai. It was Csodálatos. Amen. Egy ilyen Only God could have orchestrated that. helyzetet csak Isten tud megkomponálni. general. Aztán képzeljétek el magatok elé Naamánt, a szíriai tábornokot. Eljött Eliseus profétához a leprás testével. And he demanded healing. És megkérte, hogy gyógyítsa meg. And he expected the prophet to come out and lay his hand on the place and pray over. várta, hogy a próféta kijön a házából, ráteszi a kezét, és imádkozik érte. And Elijah didn't even bother to come out. De Elizeus még csak kisedugta az orrát. He just sent a message. Csak egy üzenetet küldött. Go el, dip Jordan meg a Jordán folyóba hétszer, és meggyógyulsz. And Naaman got angry. Na feldühödött. He said we a sokkal szebb folyók vannak mint ez, ezért kár volt idejönni. But thank God he had some sensible servants. De hála Istennek, voltak a szolgái között érzékenyebb lelkű emberek. And the said this to him. és the azt mondták neki. If the azt mondta volna, hogy valami nagy dolgot tegyél meg, nem megtetted volna? So why not do it when he tells you to do something simple? Tökéletesen teszed meg ezt a kis egyszerűt. So Naaman changed his mind. Ére námá, meggondolta magát. Went down to the river Jordan. Lement a Jordán folyóhoz. Obviously he stripped off most of his clothing. Valószínűleg le is vet köztő. exposed his ugly leprous skin. és a ronda leprás bőrét köszmélire kitette, Which we have to do sometimes before we get healed amit nekünk is néha meg kell tennünk, mielőtt meggyógyulnánk. Bement no a folyóba, merítkezett. egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, és semmi nem változik. De mikor hetedszer is bemerült, akkor olyan bőrrel emelkedett ki a vízből, mint egy kicsi baba. Don't tell me, that wasn't dramatic. Hát, nem me Then I think of Daniel when he was cast into the lamb's den. Vagy ha eszembe jut Dániel, amikor bedobták az oroszlánok vermébe. And the king was so sorry for what he had to do because he passed the law. A király annyira sajnálta, de nem tehetett mást. So all night the king couldn't sleep. éjjel nem bírt aludni a király. He was about Daniel. I believe Daniel probably had a peaceful night. Azt gondolom Daniel jót aludhatott. Early in the morning, the king came to the to the lion's den. a király már is ott volt az orosz tános And he cried out Daniel, has your God saved you? Daniel, te istened megmentett? And what do you think came out of the den? ki a veremből? A lion's roar. Oroszlán üvöltés? No, voice of Daniel. Nem, Dániel hangja. Oh, King, live Azt mondta: ó király, é, örökké! Don't tell me that wasn't dramatic. Hát nem drámai helyzet? Aztán I a of the man who'd been four days dead in the tomb. Aztán, uh, uh, az az he helyzet jut eszembe, amikor egy ember négy napig volt már a sírban. Lazarus. Lazarnak hívták. The brother of Mary and Martha. Mariának, Mártának volt a bátyja. And you remember Jesus came to the tomb? Emléksztek Jézus odaött a sírhoz? And he said roll away the stones, stone. Asmont a gördítsétek el a köve. You know, if you want a miracle from Jesus, ha Jézustól csodát szeretnél, you have to do what you can do, akkor meg kell tenned azt, amit meg tudsz tenni. Jesus will not do that for you. Különben Jézus nem avatkozik be. De ha megteszed, amit te megtehetsz, akkor Jézus megteszi, amit te nem tehetsz meg. So Jesus said, Roll away the stone. Jézus mondta, ti hengerítsétek el a követ. And Martha, and it was so of Martha, és persze Márta rám teljesen jellemző módon, She said he's been dead four days and by now there's a stench. Azt mondja, hát 4 napja halott, már bűzlik. And Jesus said, didn't I tell you that if you would believe you would see the glory of God? Jézus így válaszolt. Hát nem megmondtam nekyet, hogy ha hiszel, meglátond az Isten dicsőségét? So they rolled away the stone. Elgördítették a követ. And Jesus spoke to the father. És Jézus szólt az atyához. And then he cried out in a loud voice. Aztán hangosan kiáltott. Lazarus, come out. Lázár, jöjj ki! And what happened? Smitert. He came walking out, still wrapped in his grave clothes. Kiért. Körben tekerve, azokkal a ruhákkal, amelyben eltemették. Don't tell me that wasn't dramatic. Hát nem drámai helyzet. And you know what? They had to take away the grave clothes. Istenem, persze úgy kellett róla leszedegetni ezt a halottas ruhát. És egy nagy lecke van ebben. Isten megteszi, amit mi nem tudunk megtenni. De ourselves. azt viszont nem teszi meg helyettünk, amit mi is meg tudunk tenni. Nekik kellett elhengeríteni a követ, és nekik kellett lehámozni róla a temetési ruhát. Hogyha erre nem lettek volna hajlandóak, Jézus nem hívta volna ki a sírból. But my favorite dramatic moment is another one. De még mindig nem mondtam el a legkedvesebb drámai szituáció. It concerns Mary Magdalene. Ez Mária Magdalinával kapcsolatos. That's a different Mary. Ez megint egy másik Mária. And we read about it first of all in Mark chapter 16. Mark 16-ban olvashatunk például erről. And verse 9. Kilences versben. Now. God's estimate is so different from ours. Isten egészen más, hogy közelíti meg a dolgokat mint mi. The first person that Jesus appeared to the first human being after his resurrection. Ferzámadássa után Jesus legelőször. was not one of his apostles, nem valamelyik apostolnak. It was just a very sinful woman. meg, hanem egy nagyon is bűnös nőnek. Out of whom Jesus had driven seven Jézusnak korábban hét démont kellett kiűznie. I have chosen like that? Te így döntöttél volna After all this was a unique honor which is given only to one person. Ugyanis ez egy egészen különleges találkozás volt, csak egy embernek jelentő. Ráadásul ő volt az első emberi lény, aki Jézust feltámadása után láthatta. És ezt a különleges helyzetet Jézus egy olyan nőnek adta meg, akiből hét démont kellett korábban kiűznie. Vannak emberek, akik nagyon zavarba jönnek, ha arra gondolnak, hogy belőlük démont kéne kiűzni. De hadd had mondjam el, hogy neked ettől nem kell zavarba lenni. Akkor a zavarba, hogyha túl büszke vagy ahhoz, hogy hagyd, hogy kiűzzék belőled a démont. Ezt a nőt választotta tehát Isten, hogy ő legyen az első emberi lény, aki Jézust feltámadása után látta. I do a tanítványok szavazást tartottak maguk között. Not many of them would have voted for Mary És ha ezt És megtették volna, ezt csak feltételezem, nem gondolom, hogy sokan szavaztak volna Mária Magdalénara. Isten azonban ebben a különleges megtiszteltetésben részesítette. És lehet, hogy te úgy ülsz ma este, hogy úgy gondolkodsz magadról, thinking nem vagy túl fontos. Isten talán nem sokat törődik velem. Ad mondjam el, hogy tévedsz. You Isten többet foglalkozik veled, mintha hogy felbírod fogni. Lehet, hogy más emberek cserben hagytak. People may consider you very unimportant. Lehet, hogy azt mondták, vagy azt éreztették veled, hogy lényegtelen ember vagy. Because we all sinful past, some people may despise you. Talán a bűnes múltad miatt emberek megvetnek. But I have good news for you. De nekem jó hírnem van a számot. Jesus does not despise you. Jézus nem vet meg. Now I'd love to read the account of how Jesus appeared to nagyon szeretem felolvasni ezt a beszámolót, hogy Jézus hogyan jelent meg. Mária magdony. John chapter 20. De ne a Márkból, hanem a Jánosból olvassuk el, a János 20-ból. 1-es verset. The other apostles had come, seen the empty tomb, and gone away again. Jöttek az apostolok, benéztek az üres sírba, és elszútotta. Mary stood there, Mária azonban ott állt és sírt. She was totally a szíve teljesen össze volt törve. She couldn't tear herself away from the place where she had last seen her Lord. És úgy, érte, úgy érezte képtelen elmozdulni arról a helyről, ahol utoljára látta az Urat. És akkor nézzük meg a János 2011 től hogy mi történt. A pedig stood outside by the tomb weeping and as she wept she stooped down and looked into the tomb and she saw two angels in white sitting one at the head and the other at the feet where the body of Jesus had lain a behajolt a sírba és látott két angyalt fehér ruhában ülni egyiket fejtől másikat lábtól ahol Jézus teste feküdt the next verse verse 13. 13-as vers. She they have taken away my lord, and I do not know where they have laid him. És mondták azok neki: "Asszony, mit sírsz?" Mondta nekik, "Mert elvitték az én uramat, és nem tudom hova tették." 14. Jesus És mikor ezeket mondotta, hátra fordult, és látta Jézust ott állni, és nem tudta, hogy Jézus az. Then 15 Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" She, supposing him to be the gardener, said to him, "Sir, if you have carried <coughs> If you have carried him away, tell me where you have laid him and I will take him away." Montanaki Jézus, asszony, mit sírsz? Kitkeresz? Az pedig az gondolván, hogy a kertész, az Montanaki, "Uram, ha te vitted el ült mond meg nekem, hovatetted el, és én elviszem űt." I just wonder at the humility of Jesus. Nagyon ámulok Jézusnak az alázatosságán. Legyőzte a Sátánnak minden erejét, legyőzte a halált, legyőzte a pokolt. And he stood there so humbly, for the gardener. És olyan alázatosan álltott, hogy Mária Magdaléna összekeverte a kertészsel. Számomra Ez a legdrámai pillanat. Vers 16. 16. vers. Jesus said to her, Mary. Mondta nek Jézus, Mária. She turned and said to him Raboni which is to say teacher. Az megfordulva mondta neki Raboni ami azt jelenti mester. Azt gondolom a Bibliában ez a legdrámaibb találkozás. Face -face. Két ember találkozik szemtől szembe. Mary Magdalene and Jesus. Mária Magdolna és Jézus. each of them spoke only one word. Mindegyik csak egy-egy szót mond. Name, Jézus a nevén szólítja azt mondja and Mária. She answered Raboni. Ő pedig csak annyit mond: "Raboni", which you can't really translate into one word. Nehéz egy szóval lefordítani. Means my Lord, my Master, my Teacher. Azt jelenti, hogy a mesterem, vagy uram, vagy tanító. To me that's, I will say, dramatic. Számomra ez rendkívül drámai. Here's this weeping, broken-hearted woman. Itt ez a síró, megtört szívő asszony. All hope has gone. És teljesen Istenre van utalva. Semmi nem maradt, amiért élni szeretne. Már csak egy célja van, hogy megtalálja a mesterének a testét, és méltó módon eltenesse. És odafordul ahhoz az emberhez, akiről azt hiszi, hogy a kertész az. And he says only one thing. És csak egyetlen egy dolgot mond. Calls her by name. Nevén szólítja ez az ember. Mary. Mária and her whole life changed. És azonnal az egész élete megváltozik. Ettől az egyetlen rövid találkozástól. egy szótól, amit Jézus mondott, Mária totally her life. teljesen megváltozik az életét. Attól a pillanattól kezdve más nő. Hadd mondjak még egy csodálatos dolgot. 17-es vers. 17. Jesus said to her, do not cling to me for I have not yet ascended to my father but go to my brethren and say to them I am ascending to my father and your father and to my God and your God Mondta neki Jézus, ne illes engem mert nem mentem még fel az én atyámhoz hanem menj az én atyám fiaihoz és mond nekik felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez That really impresses me. Ez nagyon nagy benyomást tesz Jesus Jézus annyira törődött Máriának a megtört szívével, hogy nem ment vissza az atyához addig, míg nem volt alkalma beszélni vele. Think that he'd been through. Gondoljátok, csak végig mindent ment keresztül. Biztos vagyok benne, hogy már nagyon vágyott a menyei atya után. De annyira törődött egyetlen megtört szívű asszonya. That the Hogy nem akart visszamenni az atyához, míg meg nem látogatta és meg nem vigasztalta ezt a nőt. the kind of Jesus is. Szeretném azt mondani, hogy Jézus ilyen ember. He for the ilyen személy, hogy ő törődik a megkült törőd Törődik a magányosokkal. Törődik azokkal, akik magukat lényegtelennek érzik. Akik úgy érzik, senkinek Nincs nem, nem kellenek. Kellene. Senki nem szereti őket. És lehet, hogy azért, mert hírhettek a bűnös életük miatt. And it could be that someone a bűnös életük miatt. Lehet, hogy van itt is ilyen ember ma este. You really don't know how you got into this meeting. hogy hogyan ide. You've never been amongst people like this before. hogy még nem voltál ilyen emberek között soha. And I agree, we're a strange lot of people. És egyetértek veled, ez valóban egy különleges hely. és tudod, hogy mitől vagyok izgatott? Attól, amit Jézus elvégzett az életünkben. Szeretném elmondani neked, akárki is vagy. Akár itt vagy bent a nézőtéren, akár valahol kint. Ha megtört szívvel vagy itt. Ha azon gondolkozol, hogy mi az életnek az értelme. Ha úgy érzed, hogy már nincs miért élned. because Jesus brought Azért vagy itt ma este, mert Jézus hozott ide. ugyanazt meg akarja tenni veled is, amit megtett Mária Magdolnával. Neveden akar szólítani. Ki akarja jelenteni magát neked. You know És tudomásodra akarja hozni, hogy téged. Méghozzá, szenvedélyesen szeret. És az nem valami vallásos dolog. Hanem Jézus szívében valóban ez az érzés van a te irányodban. Hadd mondjam neked, akárki is vagy, please ne menj úgy el erről a helyről, hogy nem találkozol Jézussal. Ugyanolyan valóságosan itt van, mint ahogyan ott volt a kertben és, és hamarosan adunk neked lehetőséget, hogy találkozz vele. Úgyhogy hogy ne menj el magányosan és csüggetten. mert ma este megváltozhat az életed. you can go to church and stay the same. Hadd mondjam el neked, járhatsz templomba, gyülekezetbe úgy, hogy soha nem változol meg. Imádkozhatsz, és mégsem változol meg. De ha Jézussal találkozol, soha többé nem leszel ugyanaz az ember. Amen. Sándor jobban tudja, hogy ilyenkor mit kell csinálni Most vegye át és But vegye meg a leave kell. this place without Jesus. De nem úgy innen, if hogy Jézussal nem találkozol. Ha itt kell maradnunk megtesszük. Isten áldjon meg! I want to say, Ja, még azt hadd mondjam, I say I love you. hogy szeretlek benneteket. Köszönjük, gyerek, hogy megosztottad Istenek az igényét. Felúja! Bicsőség az urnom! Gyerek ebédszünetkorában azt mondta, hogy nem gondolta volna, hogy még egyszer el tud ide jutni.